Lehenengo unitatea, Atarian, ikasle berriak lau. Kaixo, ni Isabel Martíez naiz, berrogeita bost urte ditut eta galtakaokoa naiz. Medikoa naiz ospitalean, hiru ikasturte daramatzate euskaltegian eta bigarren hizkuntza eskakizuna atera nahi dudalako ikasi nahi dut euskara.